Capitolul 71 Ca răspuns la confidențele lui Griffiths, Filip îi dăduse amănunte cu privire la complicațiile sale amoroase și, duminică dimineață, după micul dejun, când stăteau în fața căminului înhalate și fumau liniștiți, Filip îi relată scena din ziua anterioară. Griffiths îl felicită pentru că scăpase atât de ușor dintr-o situație dificilă. E cel mai simplu lucru să ai o aventură cu o femeie spuse el sentențios, dar e al dracului de greu să te descotorosești de ea. Filip parcă ar fi vrut să se bată singur pe umăr pentru iscusința cu care dusese lucrurile la bun sfârșit. În orice caz se simțea grozav de ușurat. Se gândea ce bine se distrează Mildred la Atul's Hill și descoperea în el însuși o adevărată satisfacție pricinuită de fericirea ei. Din partea lui fusese un act de sacrificiu de sine, că nu-i refuzase fetei o plăcere chiar dacă o plătea prin propria lui dezamăgire și inima lui se umplea de o căldură plăcută. Dar luni dimineață găsi pe masă o scrisoare de la Norah care suna astfel. Scumpule, îmi pare rău că m-am supărat sâmbătă. Iartă-mă și vin după amiază la ceai ca de obicei. Te iubesc, Norahata. Îl copleși tristețea și nu prea știa ce să facă. Se duse la grifis cu scrisoarea și o arătă. Eu cred că cel mai bine ar fi să nu-i răspuns nimic," zise acesta. Bine, dar nu pot," strigă Filip. Aș fi grozav de nefericit dacă m-aș gândi că mă așteaptă mereu. Tu nu știi ce înseamnă să suferi ca un bolnav ciulind urechea sau scând bate postașul la ușă. Eu însă știu, așa că nu pot expune pe nimeni la acest chin." Dragul meu, dar legături de genul acesta nu pot fi rupte fără să sufere cineva. În privința asta trebuie să strângi din dinți și să lași lucrurile să meargă înainte. În orice caz, ceea ce e sigur e că nu durează prea mult." Philip simțea că Norah nu meritase ca el să o facă să sufere. Și ce știa Griffith despre profunzimea chinului pe care poate lăndura Norah? Își aminti de propriului chin când îi spusese Mildred că e vorba să se mărite. Nu vroia să treacă nimeni prin ceea ce trecuse el atunci Bine, dacă ții așa de mult să nu faci să sufere, întoarce-te la ea, îi spuse Griffith Asta nu pot face Se ridică și începuse să măsoare camera în lung și în lat cu pași agitați Era supărat pe Norah pentru că nu lăsase lucrurile în pace Ce naiba, doar văzuse că el nu-i mai poate oferi dragoste Lumea zicea că femeile observă foarte repede asemenea lucruri tu ai putea să mă ajuți," îi spuse el lui Griffiths. Dragul meu, n-are rost să faci atâta zarvă pentru atât de puțin lucru. Doar știi că oamenilor le trec supărările de acest gen. Și pe urmă probabil că nici nu e chiar așa pierită după tine cum țin pui. Omul e gata mai totdeauna să exagereze pasiunile pe care le inspiră altora." Făcu o pauză și se uita amuzat la Filip. Uite ce e! Un singur lucru ai putea să faci." Scrie-i și spune-i că totul s-a sfârșit. Dar exprimă-te în așa fel încât să nu rămână nicio posibilitate de confuzie. O să o doară, însă o să o doară mai puțin dacă o să-i spui lucrurile brutal decât dacă ai încerca să o faci cu jumătăți de măsură." Filip se așeză la masă și scrise următoarea scrisoare. Draga mea, Norah, îmi pare rău că te fac nefericită, dar cred că ar fi mai bine să lăsăm lucrurile în situația în care au rămas sâmbătă." Nu cred că are rost să trăm la infinit asemenea povești când au încetat să mai fie amuzante. Mi-ai spus să plec și asta am făcut. Nu intenționez să mă întorc. Rămâi cu bine. Philip Carey Îi arătă lui Griffith scrisoarea și îl întrebă ce părere are. Griffith o citi și îl privi pe Filip cu o clipire și rată în ochi. Nu spuse deloc ce simte. Îi răspunse doar atât. Cred că în felul ăsta ai rezolvat problema." Filip se duse să pună scrisoarea la cutie. Petrecu o dimineață destul de penibilă pentru că își imagina în toate amănuntele ce o să simtă în orah când o să primească scrisoarea. Îl tortura gândul lacrimilor ei. Pe de altă parte, însă, se simți ușurat. Durerea era mai ușor de suportat când îți o imaginezi decât când o vedeai și, acum, era liber să o iubească pe Mildred din tot sufletul. Îi trebuie l ta inima de bucurie când se gândea că o s-o revadă în aceea, odată terminată treaba de la spital Când se întoarse ca de obicei în garsonieră ca să se ferchezuiască, nici nu a apucă să bage cheia aniale, că și auzi o voce în spatele lui Poți să intru? Te aștept de o jumătate de oră Era Norah Filip simți că roșește până în vârful urechilor Norah vorbea vesel în glasul ei nu era nici urmă de resentiment și nici vreo altă notă care să indice că, între ei, s-ar fi produs o ruptură. Filip se simți strâns cu ușa. Era mort de frică, dar se strădui din răsputeri să zâmbească. Da, te rog," zise el. Îi deschise și o lăsă să treacă ea întâi în camera lui de zi. Era speriat și agitat și, ca să-și revină în fire, îi oferi o țigară și și-a prinse și lui una. Norah îl privea cu ochii luminoși. De ce mi-ai scris un bilet atât de îngrozitor, băiețelul meu rău? Dacă l-aș fi luat în serios, aș fi fost pur și simplu nenorocită." Dar l-am scris anume ca să-l iei în serios," îi răspunse el grav. Nu fi prost. De ună mi-am pierdut cumpătul, dar ți-am scris ca să-mi cer scuze. Văd că n-ai fost mulțumit, așa că am venit aici ca să-mi cer încă o dată iertare." La urma urmei, tu ești stăpân pe viața ta și eu nu pot emite niciun fel de pretenții asupra ei. Nu vreau să faci niciun lucru pe care nu ți să-l faci." Se ridică de unde era așezată și se apropie de el cu un gest pasionat, cu brațele întinse. Hai să ne împăcăm, Filip. Îmi pare tare rău dacă te-am ofensat." Nu putu împiedica să ia mâinile întrale ei, dar nu îi zbuti să o privească în ochi. Mă tem că e prea târziu," îi spuse el. Norah se așeză pe podea lângă el și îi cuprinse genunchii cu brațele. Filip, nu fi prost. Și eu sunt iute la mânie și nu vine greu să înțeleg că te-am rănit. Dar e stupid să stai bosumflat pentru atâta lucru. Ce o stare să fim amândoi nefericiți din pricina asta. Prietenia noastră a fost cât se poate de agreabilă. Norah îi dezmierdă încet mâna. Te iubesc, Filip. Filip se ridică, se eliberă de îmbrățișarea ei și se duse în capătul celălalt al camerei. Îmi pare îngrozitor de rău, dar nu e nimic de făcut. Toată povestea s-a terminat. Vrei să spui că nu mă mai iubești? Mă tem că nu. Tocmai căutai un prilej de a mă arunca la lada cu gunoi și ai profitat de situația care s-a ivit. Filip nu răspunse. Norah îl privi un timp atât de îndelungat încât lui Filip îi se părui insuportabil. Rămăsese tot pe pod acolo unde o lăsase, rezemându se de fotoliu. Începu să plângă încetişor, fără zgomot, fără a încerca să-și ascunde fața și lacrimi mari îi se scurgeau una după alta pe obraji. Nu scotea niciun suspin. Era mai mult decât penibil să te uiți la ea. Filip întoarse capul. Îmi pare groaznic de rău că te-am înturerat." Nu e vina mea dacă nu te iubesc." Norah nu răspunse nimic. Stătea pur și simplu acolo de parcă ar fi fost copleșită și pe obraj ei se scurgeau râuri de lacrimi. Scena ar fi fost mai ușor de suportat pentru el dacă Norah i-ar fi făcut reproșuri. Filip se gândise că o să o apuce mânia și se pregătea să audă reproșurile ei. Undeva în mintea lui stăruia ideea că o ceartă adevărată, în cursul căreia fiecare l-ar fi rănit pe celălalt cu tot felul de cuvinte dureroase, ar fi fost oarecum o justificare pentru purtarea lui. Timpul trecea. În cele din urmă, Filip se cam înspăimântă de plânsul acestată cu taliei. Se duse în dormitor și veni cu un pahar de apă. Se apleca asupra ei și o întrebă. Nu vrei să bei puțină apă? O să te mai ușureze." Norah apropie buzele de pahar cu un gest de abandon total și bău două-trei înghițituri. Apoi, într-o șapte lipsită de vlagă, îi ceru o batistă. Se șterse la ochi. Bineînțeles că eu am știut că nu mai iubit niciodată câte iubeam eu," gemuia. Mă tem că așa se întâmplă de cele mai multe ori," îi răspunse el. Întotdeauna unul iubește, iar celălalt se lasă iubit." Se gândea la Mildred și simți un junghi amarnic în inimă. Norah nu răspunse multă vreme. Fusese atât de nefericită și viața mea fusese groasnică, spuse ea în cele din urmă. De fapt, aproape că nu vorbea cu el, ci cu ea însăși. Filip nu mai auzise până atunci plângându-se de viața pe care o dusese cu soțul ei și nici de sărăcie. El admirase întotdeauna poza senină pe care o adopta în fața lumii. Și pe urmă ai apărut tu și ai fost atât de bun cu mine și te-am admirat pentru că ești deștept și era un adevărat dar ceresc să am pe cineva în care să mă pot încrede. Te-am iubit, n-am crezut că o să se sfârșească vreodată și încă, fără să fie câtuși de puțin, vina mea. Lacrimile începură să-i curgă iarăși și roaie, dar acum își recăpătase stăpânirea de sine și și-ascunse fața în batista lui Filip. Încerca din răsputeri să-și vină în fire. Mai dăm puțină apă," zise ea. Se șterse la ochi. Iartă-mă că m-am dat în spectacol. Dar m-ai luat pe nepregătite. Îmi pare tare rău, Norah, și te rog să mă crezi că sunt foarte recunoscător pentru tot ce ai făcut pentru mine." Filip se întreba ce-o fi găsit Norah la el. Ah, așa se întâmplă întotdeauna," oftă ea. Dacă vrei să se poarte bărbații frumos cu tine, trebuie să-i tratezi cât mai scârbos cu putință. dacă îi tratezi frumos, te fac să suferi. Se ridică de pe podea și spuse că trebuie să plece. Îi aruncă lui Filip o privire lungă cercetătoare, apoi oftă. Totul mi se pare inexplicabil. Ce se ascunde în dărătul acestei purtări? Filip l-o brusc o hotărâre. Cred că ar fi mai bine să-ți spun, pentru că n-aș vrea să-ți faci o părere mult prea proastă despre mine. Aș prefera să înțelegi că n-am încotro, nu mă pot stăpâni. S-a întors Mildred. Norah se coloră la față. De ce nu mi-ai spus de la început? Cred că măcar atâta lucru meritam și eu, nu? Mi-a fost frică. Norah se privie în oglindă și-și aranjă pălăria. Vrei să fii bun să chemi o birjă? Zise ea, nu sunt prea sigură dacă pot merge pe jos până acasă. Filip se duse la ușă și opri o trăsură care tocmai trecea. Dar când o conduse pe Norah în stradă, se sperie când o văzu cât e de palidă. Era albă ca hârtia la față și avea mișcările greoaie, de parcă ar fi îmbătrânit deodată. Arăta atât de rău, încât Filip n-a avut inima să o lase să plece singură. Vin și eu cu tine dacă nu ai nimic împotrivă. Cum Norah nu răspunse, Filip se urcă în trăsură. Nu scoase niciun cuvânt în timp ce Birja trecu podul și apoi merse pe străzile sărăcăcioase, unde copiii se jucau în drum, scoțând de țipete ascuțite. Când ajuns să la casa ei, Norah nu coboră imediat. Parcă n-ar fi putut să-și adune destulă putere ca să-și pună picioarele în mișcare. Sper că ai să mă ierți, Norah." Ea și întoarse privirile către el și Filip Văzu că iar are lacrimi în ochi Deși se străduia să zâmbească Bietul băiat Ce îngrijorat ești din pricina mea Dar nu trebuie să-ți bați capul Nu te țin de rău Iar mie o să-mi treacă cu siguranță Cu un gest ușor Norah îi mângâie repede fața Ca să-i arate că nu-i poartă pică Mișcarea fiind mai mult schițată Apoi sări jos din trăsură și intră în casă. Filip plătea lui și porni pe jos către locuința lui Mildred. Simțea cum îl apasă o greutate ciudată pe inimă. Parcă ar fi vrut să se țină singur de rău. Dar de ce? Nu vedea ce altceva ar fi putut face. Trecând prin dreptul unei vitrine cu fructe, își aminti că lui Mildred îi plac grozav strugurii. Era tare mulțumit că își poate dovedi dragostea pentru ea, amintindu-și de toate capriciile ei.